Іоган Георг Шледер, розповідаючи про геройську смерть нового Геркулеса, безіменного козака, який звитяжно бився самотою проти цілих озвірілих натовпів, називає його москвитом. Так змикається всьому героїві два збратані народи. А я нічим не зміг запобігти Берестецькому погрому. Слава універсалес Павлочі. Козаки збирались до мене тоненькими цівками. З литовської лінії не зняв нікого. Радзівіл неждано рушив на Чернігів, розбив на Бабу, тоді пішов на Київ, куди впустили його без опору митрополит Косов і архімандрит Тризна. І вже придворний малар Радзівіллю Вестерфельд малював наш древній град. А ліпше б він змалював «Мій гнів і розпач!» З-під Прибіг сотник із шляхтичу. Адам Хмелецький одразу кинувся до мене. «Все пропало, гетьмане!» «А табір де?» – закричав я. «Уже чорти взяли табір! Утеклись ми з табора!» «Як?» «Молодці їх битись не захотіли!» «А хоругли веде «І хоругли пропали!» «А гармати? І гармати!» «А шкатули з червоними!» «Проте не відаю. Згодом прибули полковники – Джалалій Богун, Пушкар, Гладкий» Один привів півтораста, другий – двісті. Лише Пушкар мав із собою 600 своїх полтавців. «Гірко співатиметься про Берестечко, Кину пером, лину орлом, конем поверну, А до свого отамана таки прибуду». Чолом, пане наш, гетьмане, чолом, батько наш, вже нашого товариства багатсько немаш. Більше війська немає, поспитав я їх. Немає, пане гетьмане, сказав Филон. Де ж воно? Всі в розпорожку пішли, відповів Богун. А то погинули, смерть прибрала найможніших. Додав Пушкар, а в мені вмерла молодість на вік разом із ними. І з Мотрею не бачив їхніх смертей. Та від цього вони не були легшими. Що мене могло тепер порятувати. Гетьмана нове військо і нові надії. А людину в мені. А де хмельниченку твої, хмельниченьку, вороні й коні? У гетьмана Потоцького стоять на припоні. А де хмельниченку твої, хмельниченьку, ковані і вози? У містечку берестечку заточені в лози. Знову я опинився поза часом, ніби умер насправді. Тільки Україна не хотіла вмирати. Народ піднімався морем вогненним. І коли Потоцький посунувся під Берестечка на козацьку землю для звиттяги остаточної, то знайшов тільки розгром і смерть для свого війська. Та все те сталося, мов би, само собою, без гетьмана, без мене. І я забув про все, що сталося, що позаду. Пам'ятаю лише свій біль. Матрона спить десь вічним сном, і моя любов клювавиться під її неруховим серцем. Чим вона стала? Дощем, росою, пашиним співом, вітром? Шкода говорити. Я вже знав, напевне, що люди бувають тільки людьми, поки живі. І поки живі можуть стати хіба ще звірами, а мертві, тільки мертві. І більше нічого. І отець Федір, який вибрався з Берестецького пекла, Постарівши на тисячу літ, не міг розвіяти мої туги ніякими словами. «Кое начало положу покаянному риданію, Кое начало!» Відспівав за упокій душі Филипка нашого, молодець Федір. Не знаю тепер, як і небозі моїй ганні про те сказати. «Брати її! «Василь та Іван, хвала Господу, живі!» Брати скажуть, «Чи на хутір завернуть?» «Вже ж кличеш козацтво на маслі встав, аби збиралося для нової іграшки!» Коли ж Потоцький Вишневецький вулкан вулкану слідом за нами, то що маю діяти? Тужити про гріхи? Вздихати про спокуси? Почавитись про падіння? Отець Федір відповів мені словами, з тих давніх книг «Будь принижений головою, високий духом». А у мене не слів його, а від самої появи, від того, що він неушкоджений, вийшов із самого пекла, став переді мною, нагадав усі найкращі хвилі життя мого, зродилося щось незнане. Ай же божевілля не на мене, аж я затулив очі і довго так сидів, і схожий був на тих, у кого очі не на те, щоб дивитися, а щоб плакати. Зненацько згадався мені хутір золотаренків, відбудований відновлений. Згадалася, як у зимку, виїхавши з Чигирина, десь за тиждень ночували ми за цим Федором на хуторі, як стелила мені постіль. Лагідна тепла жінка. Ходила побіля мене на відстані небезпечній, мов би хотіла зачепити мене незачепливо Та я в такій був задомі і зажурі. довго не зауважував Ганни, не впізнавав у ній тої майже дівчини з пасіки, тієї золотоногої русавки і лісовички, що промайнула мені літні ночі видивом, сном, і просинню. Коли ж поглянув на Ганну, то здивувався і злякався, бо була ніби Матрона, тільки трохи нижче і повніше. Воливав тебе